mak khabaron nabiy kan cerita pasal tu jilid belah kan sambung ya astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata ill billah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh auzu <tuh> <tuh> billahi samial alim minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى شَفِيعِ الأَنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ عَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَوْصِيكُمْ bertemu lagi kita waktu subuh ni. Moga-moga uh, kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita berada sekejap dalam majlis ilmu akan berikan ketenangan yang berpanjangan dalam kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allahnya dengan-Nya pada suatu hari nanti insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah uh, kita masih lagi dalam membincangkan berkenaan dengan Perkara-perkara uh, yang diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan perkara yang akan terjadi uh, bermula daripada wafat Nabi hinggalah hari kiamat. Ya, jadi hadis ini panjang, ya, hadis ini panjang kita dah uh, belajar dah beberapa perkara. Insya Allah hari ini kita sambung lagi, ya, kita sambung lagi sebab hadis ini panjang. Ya, hadis ini dirayakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis dirayakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bab majam ma nabi sallallahu alaihi wasallam ashhabi bima huwa ka'in ila yaumil qiyamah ya bab yang menyatakan tentang uh, pemberitahuan nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat-sahabatnya uh, dengan apa yang akan berlaku bermula daripada wafat nabi hinggalah uh, hinggalah hari kiamat jadi hadis ini diwayat daripada Abu Said Abu Said kata panjang hadis ini ya Panjang hari ini, hingga kan ada yang aku ingat, ada yang aku lupa. Tapi banyak ingatlah daripada lupa, kata Abu Sa'id. Ya, jadi di antaranya, kita dah belajar dulu pesan Nabi. Ya, Inna watun khadirah. Sesungguhnya dunia itu, kata Nabi, manis. Ya, dunia itu hijau, kata Nabi. Maknanya dunia ini menjadi uh, penarik kepada semua manusia. lah. Ya, manusia mana yang tak suka dunia. Dan, ya? Ha, jadi di sini dikatakan manis hijau ni Di segi mengumpulkan kekayaan ya, Mengumpulkan kekayaan manusia ni seolah-olah macam e, Segala-galanya lah ya, Harta ni segala-galanya Sehingga kan ada yang lupa pada Allah SWT Kerana semata mata harta ya, Lupa pada ta tanggungjawab pada Allah Kerana harta Itu ha, dikatakan dunia ni kata Nabi halwatun e, Manis dan hijau Maka Nabi kata, fataku dunia, wataku nisa. Nyalah kamu berhati-hati dengan dunia dan berhati-hati dengan uh, dengan perempuan. Dan Nabi saw menyambung lagi. Ini sebagai ulang kaji, uh, ulang ulangan kita dah belajar sebelum ni. Wa inna Allah mustaklif kufiha fana jurumkaifat Ya, dan sesungguhnya dunia ini kata Nabi uh, di, diwariskan, ya, diwakilkan kepada kamu wahai manusia. Dunia ini diwakilkan pada kamu. Tapi dalam masa yang sama, Allah perhatikan apa yang kamu buat. Maknanya Allah bagi dunia ni pada manusia, Allah wakilkan serah lah. Allah serahkan dunia ni pada manusia. Bukan saja-saja untuk seronok, ikut, pandai nak buat apa. Tapi kata Nabi, Maka Allah perhatikan segala apa yang diperbuat oleh manusia. Dan sudah tentunya di akhirat nanti akan mendapat balasan. Sama ada baik atau atau buruk. Dan seterusnya, Sabda Nabi lagi, saya ringkashnya, saya ulang balik. Nabi saw bersabda: Allah yang naan nara haibatun nas, aniyaku lebih hakin idah alimah. Jangan hati-hati juga kamu daripada menjadi manusia yang takut untuk mencegah kemungkaran yang berlaku di kalangan haibatun nas, di kalangan manusia-manusia yang hebat-hebat. Manisnya Nabi suruh kita ni setia berani untuk menyatakan kebenaran ya, Walaupun datang daripada orang yang hebat-hebat ha, Biasanya kita ni berani tegur Kalau datang daripada orang biasa Tapi kalau orang besar buat salah Kita tak berani tegur Orang kaya lebih pada kita buat salah Kita tak berani tegur ya, Jadi kata Nabi Jaga-jaga ya, kamu daripada ya, keadaan ini Maknanya kita kena ada kekuatan ya, Untuk kita menegur kes, ya, Kemungkaran yang berlaku di sekitar kita Sekiranya kita mengetahui Ha, kebenarannya ha, maknanya kita kena ada kekuatan, kena ada ilmu kena ada ilmu dan kekuatan dua-dua sekali, kalau ada ilmu tak ada kekuatan pun tak berani tegur kalau ada kekuatan saja, tak ada ilmu pun tak tahu nak tegur apa kan ya? Ha, jadi dua-dua tu perlu ada ha, tu di antara yang Nabi pesan dulu ya. Ha, dan Abu Sa'id Al Khuduri menangis ketika itu kerana dia melihat diri dia lah, ya, diri dia yang ada kesalahan-kesalahan uh, yang berlaku di kalangan orang-orang besar tapi dia tak tegur ya, nah? Jadi dia menangis kerana dia rasa bersalah ha, Jadi kita ni pun ya, taklah sampai menangis pun tak apalah Tapi rasa macam lepas ni nak tegur lah. ya, nah? Lepas ni nak tegur, lepas ni nak nasihat Kamu datang daripada mana pun Kalau salah, salahlah. lah ya, Sebab Allah SWT dia tak pilih bulu ya, Allah SWT tak pilih kasih ya, Kalau kamu wajah pun Tapi kalau kamu langgar perintah Allah ya, Tetap azab yang sama Malah lebih teruk daripada orang biasa lagi ya kalau kamu pemimpin kamu pemimpin itu akan lebih cepat lagi diazab di sisi Allah dan lebih teruk lagi nak banding dengan orang lain ya makin tinggi jawatan kamu makin banyak harta kamu makin banyaklah azab Allah Subhanahu wa taala jadi atas dasar itu kita sama-sama ya menegur perkara-perkara yang berkaitan dengan itu dan seterusnya hmm <coughs> sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, dunia ni uh, di Dalam dunia ni Terbahagi manusia Anak-anak Adam itu dijadikan dengan beberapa Tawakat ya? uh, Sebelum itu uh, Sebelum tu berkenaan dengan belok manusia Kata Nabi SAW Nabi kata manusia ni Yang mana belok atas dunia Yang buat jahat, maknanya khianat Dengan amanah yang diberikan kepada dia Akan dipakaikan dengan bendera Di akhirat nanti ya? Akan diberi bendera, dia letakkan di atas punggung dia di mana besar kecil bendera tu bergantung kepada kebelotan yang dia buat Pembelotan yang dia buat itu besar ke kecil, jahatnya banyak ke sikit Jadi besarlah benderanya kalau jahat perbuatan dia Kalau dia ambil duit orang setakat RM10,000, kecil lah Setakat dia tipu orang RM200,000, besar sikit lah Tapi kalau berjuta-juta tipu duit orang apa semua Maka besarlah bendera di belakang Jadi Ha, sampai 300-400 juta contohnya ya, Duit amanah orang pada dia Dia belok, ya, dia jahat Maka ketika itu Allah SWT zahirkan di akhirat Kata Nabi, setiap orang tak akan terlepas ya, Dan ketika itu akan diletakkan tanda supaya Orang lain boleh melihat ha, Atas dunia, dulu orang tak nampak Atas dunia itu orang tak tahu, seronok dia kan, ya? Orang nampak dia orang baik, orang nampak dia orang bagus Rupa-rupanya di sisi Allah Allah dah sediakan bendera untuk dia Ha, tu. Dan seterusnya, Nabi SAW menyambung lagi hadis ni. Nabi kata manusia tu dijadikan beberapa macam. Ya. Beberapa darjat macam-macam. Ya, ada orang yang, ha, ni keadaan manusia lah. Ada yang kata Nabi, manusia ni dalam keadaan, Yuladu mu'minan wa yahya mu'minan. Lahir-lahir ya, Islam. Hidup pun Islam. Wa yahmu tu mu'minan. Dan mati pun Islam. Haa ni. Ya bertuah orang ni sebab apa? Sebab dia lahir-lahir Islam, lepas tu hidup cara Islam dan akhirnya mati cara Islam. Dan seterusnya Nabi sama minhum man yuladu kafiran wa yahaya kafiran Dan ada orang yang hidupnya lahir-lahirnya kafir, hidupnya kafir dan mati pun kafir. Ha ni, golongan yang kedua ni. Ya lahir-lahir mak ayah bukan Islam, dia pun bukan Islam. Hidup cara bukan Islam lah tak ikut syariat Lepas tu mati pun begitu. Maknanya sampai habis homo dia dalam keadaan kafir. bila mati dikebumikan cara cara kafillah. Bakarkah macam mana ke, kan ya. Ah baik. Dan seterusnya yang ketiga kata Nabi mayyuladud mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. yang ketiga ni kata Nabi orang yang lahir-lahir dalam keadaan beriman pada Allah. dan seterusnya hidup ya secara beriman pada Allah tapi mati mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Ya, nah? ha, ini yang kita takut ini Kita ada peluang kat waktu itu ya, Na'udzubillah min zalib Minta jauh sangat-sangat Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alaina bisu'il khatimah Ya Allah, Ya Tuhan kami Sudahkan kami dalam kesudahan yang baik Dalam keadaan Islam Ya, Dan janganlah sudahkan kami dalam keadaan ya, Kesudahan yang, yang jahat Ya Allahumma amitna Bil-Islam Ya Allah, Ya Tuhan kami Matikan kami Ya, dalam keadaan Islam. Ha, kan? Selalu hari Jumaat Kutubah Jumaat wala tamutunna wa antum muslimun. Jangan kamu mati Mereka kamu dalam keadaan Islam. Ha, ini ya, menjadi harapan setiap orang ya. akhir kalam kita dengan akhir kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, itu baru sudah kita ni. Ya selagi tak sampai ke peringkat tu tak sudah lagi. Ni kita ni dalam peperiksaan baru ni ya. tak selesai lagi ni. Terizak tak keluar lagi ya. Nah? Okey, baik. Jadi kata Nabi golongan yang ketiga, golongan yang lahir-lahir dalam keadaan beriman kepada Allah, ya, dia hidup secara beriman kepada Allah, tapi akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya, mati dalam keadaan kafir. Dan yang keempat, kata Nabi wa minhum mayyuladu mukfiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Golongan yang keempat kata Nabi, ada yang lahir-lahir dalam keadaan kafir, ya, hidup dalam keadaan kafir tapi akhirnya mati mendapat hidayah Allah masuk Islam dia. mati dalam keadaan Islam. Ni pun ramai juga kita tengok hari ni ya yeah? uh, tapi tempat kita ni tak berapa nampak sangat ya yeah? uh, tak berapa nampak sangat. Ada sikit-sikit adalah ya yeah? uh, ada. Sebab apa sebab tak di highlightkan sangat ni. Ya sepatutnya orang masuk Islam ni kita highlight kan kita tunjukkan ya dalam TV dalam media supaya orang-orang lain pun nampak Islam ni menjadi ya menjadi pilihan ramai sepatutnya ya negara-negara luar kalau kita buka YouTube ke buka internet ke apa ke tengok convert to Islam ya tengok di Amerika Selatan aa, di Australia di mana-mana tempat seluruh dunia ni boleh dikatakan hari-hari masuk Islam ya hari-hari ada orang masuk Islam Ya, Tapi tak takpelah negara luar tu pun dia tidak tu jangan sebab negara kape ya, Maknanya kalau ada tengok dalam internet ya, Ada, selalu ada orang masuk Islam Negara kita ni sepatutnya lebih-lebih lagi lah Dalam usaha nak tarik orang muka Islam ni tunjuk ya Tunjuk negara kita ni Yang orang, agama Islam ni bukan untuk orang Melayu je Agama Islam ni untuk seluruh orang ya, Biar orang tu minat nak belajar Islam Nak belajar Islam, nak tahu tentang Islam Ni orang kape hari ni bukan Tentang tahu Islam, makin tak tahu tentang Islam Lepas tu makin takut dengan Islam. Ya, macam-macam ha, cerita sekarang ni. Ya, tentang hukum lah tak apalah kan. Sepatut kita bagi penjelasan sebenarnya kepada pada orang bukan Islam biar dia faham. Islam ni bukan untuk orang Melayu ya, untuk semua orang. Kamu Cina ke, India ke, siapakah ya, kamu hidup cara bukan Islam hari ni pun ya, tapi mana tahu kalau kamu belajar Islam, suatu hari kamu akan mati ikut cara Islam. Nah, buatlah apa-apa pun supaya mereka ni minat dengan Islam. Di Kelantan tu sampai tok guru buat Masjid Beijing, ya sampai tok guru buat masjid Beijing. Tuan-tuan pergi dah tu kan? Ya, pergi dah dekat sana dekat Tuan Panjang tu. Ah masjid, reka bentuknya reka bentuk Cina sembiji. Ya, di Beijing Lepas tu. Patut tok imam pula, tak ambil tok imam Cina Ya kan? Nah. Ambil tok imam Cina. Lepas tu warna pula warna merah warna tanglung. ya ha. supaya mentaliti masyarakat kita selama ni dia kata Islam tu Melayu Islam tu Melayu, ya, ni dah ha. situ tempat tu, di tata panjang tu tempat ramai orang Cina, ramai orang Siam, ramai orang agama Buddha ya. nak bagi tahu ni Islam ni tengok walaupun masjid macam ni pun Islam, ya, ha. boleh kamu nak jadi orang Islam, tak semestinya kamu ya, tukar habis semua sekali, negara Cina tu benarnya, umat Islam lagi ramai daripada negara kita Tinggalu cina, ramai Islam pada kita. Dia awal masuk Islam pada negara kita. Ya na, anak kita. Ha, tapi itulah ha, bila diguna pada orang bukan Islam ni, orang orang putih ni musuh-musuh Islam ni cuba tutup semua benda ni. Biar nampak Islam ni golongan-golongan yang terpencil, golongan-golongan tertentu. Ya, orang bukan Islam jadi takut, jadi pobia tu, jadi Islam pobia tu, Islam pobia tu jadi nak menakut-nakutkan orang dengan Islam. Ha, jadi kata Nabi ada golongan yang begini. Ya, golongan yang lahir-lahir Islam hidup cara Islam lahir-lahirnya bukan Islam yu ladu kafira wayahya kafira hidup cara bukan Islam tapi akhirnya dapat hidayah Allah SWT mati mati dalam keadaan ya, masuk Islam tak kiralah berapa lama pun kalau mati hari ini esok masa hari ni masuk Islam esok mati pun nah dia kira ahli syurga ya? nah dia lagi beruntung daripada kita nah, kita ni buat ibadah tahu lagi sudah kita macam mana itu ha, golongan yang seterusnya. Dan seterusnya kata Nabi, yang pagi ni kita nak masuk, Insya insyaAllah, berkenaan dengan sifat perangai manusia pula. Ha, wa, inna, wa inna minhumul batik al-radab. Ha, kita berkaitan situ kan? Ha, ni ulang kaji pun. Ha? Kitab ni dia bersambung-sambung. Sebab tu saya suka mengajar kitab ni. Kalau tak mengajar kitab ni, dia tak bersambung kan. Ha? Ha, jadi, main, duduk cakap kadang-kadang kita. -kadang Gunakan kitab tak apa. Walaupun guna sikit, cakap banyak pun tak apalah. Ya, ha? Tapi ada kitab okay baik. Dan hari ini insya-Allah tersambung hadir panjang lagi. Panjang lagi hadir ini, tapi tak sifat-sifat manusia, perangai-perangai manusia ni pula atas dunia ni. Ya berkenaan dengan sifat marahlah kan ya. Sabda Nabi SAW "Wa inna minhumul bati' al-ghadab." Ya. Hmm. Dan bahawasanya daripada mereka itu ya yang lambat marah kata Nabi, "Sari'ul fa'id." Ya, sari'ul fa'id. Ya? Sari ya? dan lekas teduh, <laughs> lekas teduh. "Wa minhumus sari'ul ghadab, sari'ul faik fatil ka bitil ka ya dan kata nabi lekas dedoh dan mereka itu yang lekas marah lekas dedoh maka itu dengan ini ya, maka itu dengan ini jaga-jaga uh, dan bahawasanya daripada mereka itu lekas marah lambat teduhnya jaga-jaga dan yang sebaik-baiknya mereka itu lambat marah lekas teduh jaga-jaga dan sebaik-baiknya mereka itu lekas marah lambat teduh Itu uh, panjang tu kan ya ala musari'ul ghadab badi'ul alfai ala bati'ul ghadab sari'ul alfai ala wa asharruhum sari'ul ghadab badi'ul alfai au baik kata nabi SAW alaihi wasallam berkenaan dengan sifat marah ni ada jenis-jenis manusia ni yang jenis ya ala Kata Nabi, ada manusia ni yang jenis anak Adam ini lambat marah, lekas teduh. Ha, lekas teduh. Lambat marah, lekas teduh. Teduh ni maknanya cepat baik lah kan. Eh? Ha, sebab dia kira marah-marah ni, kira panah kan. ya eh? Marah-marah ni sifat panah lah. Sebab marah-marah ni daripada api, eh? panah barang kita katakan ya. Eh? Marah-marah ni dia panah. Bila teduh tu maknanya dia lawan panas tu teduh lah. Uh, teduh, kan, eh? uh, okay, baik. Jadi kata Nabi Jaga-jaga uh, dan bahawasanya Setengah daripada anak Adam itu Orang yang lambat marah Lagi lekas teduh uh, Lambat marah cepat baik Itu maksudnya uh, Nak marah lambat Lambat sangat nak marah Tapi cepat baik Dan setengah daripada mereka itu Orang yang lekas marah Lagi lekas teduh Maka itu dengan ini elok eh? uh, Ini yang kedua kata Nabi Setengah daripada mereka itu ada yang Ha, lekah marah, lagi lekah teduh. Nak marah cepat, tapi cepat baik. Ha, maka ini eloklah. Nak banding kat tadi, yang ini lagi baik. Ya, nah? ha, maknanya, marah cepat, Lepas tu baik pun cepat. Ha, dan kita tengok yang sabda Nabi ini, huraian secara retailnya. Masalahnya, anak Adam yang lekas marah, lagi lekah teduh itu, satu macam tabiat manusia yang Allah Ta'ala jadikan akan dia. Iaitu, orang yang lekas marah apabila datang sesuatu yang memberangkan hatinya. Ya, satu benda yang menyusah, yang memberangkan hati ini. satu benda yang, ya, yang, yang cepat marah pada dia. Yang ya, mem mem mem memanaskan hati dia. Ya, datang rasa marah. Kerana itu satu tabiat yang dijadikan Allah demikian. Ha, nak bagi tahu sifat-sifat marah ini satu tabiat yang Allah jadikan pada setiap manusia. Tak boleh nak elok, tak boleh nak lari. Jadi kalau kita nak buang sifat marah, tak boleh. Sipat marah ni semua ada. Daripada kecil sampailah mati, seseorang itu ada sipat marah. Daripada budak kecil, dia ada sipat marah. Kita nak buat, tak boleh. Dia marah, dia lambat sikit, bagi susu kat dia, dia marah, dia menangis. Tengok tak? Dia sakit ke apa, dia marah, dia menangis. Cuma dia tak bercakap bahasa sikit. Sebab dia, bahasa dia, budak-budak ni bahasa dia antarabangsa. Bahasa antarabangsa dia menangis. Ya, nah? Bahasa seluruh dunia, budak-budak ni menangis. Cuma kita tak faham. Cuma kita tak tahu bahasa dia kata apa, cuma kita tengok suasana. Kalau dia tak makan lagi, dia menangis tu marah sebab dia lapar. Ya tak? Ya, ha. Kalau sakit tu, maknanya dia menangis sakit lah Haa, kalau bahasa tu tengah panas sangat ke, dia tak selesa, dia menangis juga tapi nak bagi tahu dia panas, tak selesa. Ha tu bahasa budak-budak. Bak tu kita orang tua hari ni, jangan marah bila dia, budak menangis. Ya tak? Haa, budak menangis jangan marah. Tu dia marah tu sebenarnya tu. Kalau kita marah kat dia, kita tak cerdiklah eh ha, ni hari ni orang nak marah kat anak, anak kecil lagi baru umur 2 bulan, 3 bulan, duk menangis wow wow kita pun marah kat dia, ambil jekah dia ya, eh. lepas tu lempar atas katil dah apalah. Ha ada bau keluarga baren, kan. ambil lempar anak sampai letak kat eh. oh, punggung kepala semenya. Kan, eh. Suami tak tahan dengan anak duk menangis malam-malam, ya, yeah. ambil jekah, lepas tu lempar anak jatuh atas atas tilam, tapi atas tilam pun budak ni dia tak boleh nak jatuh kuat-kuat kan eh. ha, dia lembut lagi. Ha lepas menyesal tak habis dah. Ya. Jadi sifat marah ni Semua orang ada Daripada budak kecil Sampailah orang tua Tak boleh nak buang sifat marah Buang sifat marah ha, ya, Dia kena biar marah bertempat jadi kata eh, dalam kitab ni, tabiat yang dijadikan Allah demikian itu. Sipat marah ni manusia ada. Semua orang ada sipat marah. Tetapi, lekas teduhnya, yakni lekas pula hilang marahnya itu. Ya? Ha, maknanya, sipat, orang, sipat marah tu ada. Cuma baiknya, lekas baik, yakni lekas teduh, hilang marahnya itu. Ha, itu lagi baiklah. Ya? Ha. Dan ada pula setengah orang itu tabiatnya lambat marah. Apa perlu datang suatu yang menjadikan marah? Kerana tabiatnya itu sejuk dan tenang darahnya. diberi Allah Ta'ala. Kemudian apabila marah ia dengan sebab sesuatu itu. Lekah pula teduhnya yang ini hilangnya. Oh, ini yang bagus juga. ni. Ini, ini paling bagus sekali. Ya ha, Allah Ta'ala dengarah kepada seseorang itu. Dia ni jenis orang yang lambat marah. Ha, bila nak marah, buatlah apa pun. Dia, dia akan marah tapi lambat. Lambat sangat nak marah. Dia relax, dia tenang. Dia, kan, eh? Sebab apa? Sebab Allah bagi ketenangan pada dia. Allah bagi sifat sejuk hati pada dia. Dia Allah bagi seseorang tu dia, Dalam hati tu tenang je Sejuk je ya. Dia tidak cepat marah Tidak panah barang Jadi panah barang ni Bahaya Salah Lata kata apa Lambat seleh Lambat seleh Salah sikit je ya. Salah sikit je pun Jadi besar bagi dia Padahal benda tu tak patut marah pun Ya, ha. Jadi kalau kita ada sifat-sifat tu Kena jagalah ya. ha. Baik. Jadi orang yang bagus ni Ialah orang yang lambat marah ya. Lambat marah dan Lekas baik, lekas hilang marahnya itu Sabda Nabi SAW dalam sepotong hati pada masalah itu Adalah tabiat antara dua tabiat itu semacam jua pada kepujian Kerana keduanya itu tidak mendatangkan mudarat yang panjang Jadi, sifat marah yang dua ni Nabi kata, satu sifat yang bagus Kerana dia tidak mendatangkan kemudaratan Ya, Mula-mula ha, cepat marah, tapi cepat baik Ya, Yang kedua, lambat marah lamb cepat baik. Ha dua ni bagus. Tapi antara dua ni hak yang kedua tu lagi baik lah ya. Jadi kalau dua-dua ni nak banding hak lain, hak ni lagi hak ni kira sifat kepujianlah ni. Ya, sebab sifat marah ni setiap orang ada. Dia masing-masing Allah anugerahkan dalam diri, ada hak jadi cepat marah, ada yang jenis lambat marah ya, ha, tapi kesudahan tu, nak tengok kesudahan tu, ada yang cepat baik, baik, ha, yang cepat baik ada yang lambat baik. Jadi kalau cepat baik, maknanya tu bagus. Cepat teduh Ya, cepat hilang daripada marah tu. Ya. Jadi, kita ni hak mana agak-agak? Lambat marah cepat baik ke? Cepat marah cepat baik. ya ha. Cepat marah cepat baik lah dah. Agak-agaknya. Ya ha. Tu dua golongan tu. Cepat marah, cepat baik. Boleh, boleh tahan lah. Boleh kira lah. Okey lah tu. Ya. Ha. Tapi hak bagusnya, Lambat marah dan sekali marah, cepat baik. Hak oh, tu paling bagus. Itu yang terpujilah. Ya ha. Jadi, kita ni tengah berlatih. Tengah buat latihan sekarang ni ngalah. Sekarang ni lambat sikit marah, sebab salah sikit marah, salah sikit, marah. Salah sikit marah. Tapi sekejap je lepas tu okeylah. Ya. Aku kata okey, aku kata macam okay. tu okeylah kita pun ya. tapi yang bagus sekali ialah yang lambat marah, cepat baik. Itu paling bagus ya, nah. Baik. Sabda Nabi SAW lagi, wa inna minhum musayri il ghadab badi ul fa ala wa ghairuhum batil ghadab syari ulafai ala wa syaruhum syari ulghadab jaga-jaga dah dari setengah daripada mereka itu orang yang lekah marah lambat pula teduhnya ha ini yang golongan yang ketiga ni ah ha, golongan yang pertama tadi cepat baik ya eh, cepat marah cepat baik golongan yang kedua lambat marah cepat baik golongan yang ketiga ni kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya orang yang lekah marah lambat baik nah ha, salah zikir marah dah Ya, nah? cepat marah, tapi nak baik ambil masa, lah. sebulan, dua bulan oh ni golongan yang ketiga ni jaga-jaga, eh? kata Nabi dan yang sebaik-baik orang daripada orang itu ialah orang yang lambat marah lekah teduh, iaitu jaga-jaga lagi, dan yang jahat-jahat orang daripada mereka itu ialah orang yang lekah marah daripada lambat teduh marahnya ha, Nabi duduk ulang balik, Eh, Nabi kata tapi yang baik-baiknya Nabi kata orang lambat marah, cepat baik, itu yang paling baiklah. Ya, jaga-jaga ha. kata Nabi dan sejahat-jah orang daripada malaikat itu ialah orang yang lekah marah, lambat teduh marahnya. Dan sejahat-jah manusia ialah kata Nabi ialah orang yang lambat marah dan lambat baik. Eh? Lambat eh, cepat baik. Eh? Cepat marah, lambat baik. Tu kata Nabi. Cepat marah, lambat baik. Salah marah tapi nak ambil masa bertahun-tahun nak baik semula. Ya. Eh, nah? Ha, susah ringkahlah apa yang Nabi sebut tu ya, okay. Baik kita tengok huraian dia Masalah anak Adam yang pemarah itu Tidak baik <laughs> Anak Adam yang jadi pemarah ni tidak baik Cerita anak Adam lembu kambing Kalau tak kira Ken, ha? Ha, Lembu kambing yang jenis marah tu biasa biar Orang ni cerita orang ni Dia ada hukum Orang ni marah dengan tak marah ni dia ada hukum Lembu, lembu marah, kambing marah, itu biasa lah lembu. Ya, rimau, gajah, biasa lah. Dia binatang, kita tak, tak, tak kena hukum. ya. Lembu marah kita, kita hendak orang apa semua, tak kena hukum. Luar negara sahaja, gila sahaja. Ya, anjing gigit orang masuk mahkamah, saman anjing. Ya, saman tuan dia lah, saman anjing buat apa. Ya, masuk penjara anjing. Anjing kata bodoh pada aku lagi apa-apa ni kan ya. Ha teruk pada aku lagi apa-apa ni. Anjing Melaka ni kan ya. Yang dengan Sarawak Barat seluruh negara di luar negara dia tak anjing tu gigit orang bicara ber tahun-tahun. anjing tu duduk dalam kandang salah tu pasal bicara. Anjing tu tengok gigit kandang gitulah. Akhirnya jatuhkan hukuman penjara pada anjing kan ya. Tak kena hukum. Minata-minata tak kena hukum orang tu nak hukum. Cari tuan dia lah kan kenapa lepas, kenapa tak ikat. Nak dah tahu anjing kamu anjing liar apa semua sekali. Ha, kita kat Malaysia pun gitu lah, patutnya lah mana-mana lembu kambing yang lepas makan pokok bunga orang apa semua sekali yang tangkap tuan dia ya, tak? lembu lintas jalan sampai melibatkan kematian apa semua sekali tangkap tu, tu, tuan dia banyak mana ada orang mati lintas jalan kerana lembu ha? langgar, langgar lembu lintas jalan ya, ha, saya hampir-hampir masa tu pukul 3.4 pagi saya tu balik ke lantai ya, bawa-bawa laju anak-anak tidur belaka kan ya. Eh nah. uh, eloknya buka lampu tinggi tengok lembu pak lemane ekor tengah tidur tengah jalan. Eh <laughs> elok tidur sangat baik dan buka lampu. Kalau tak buka lampu tinggi biasanya langgar habis lah. Ya kan? Nah. Saya naik dalam lembu lembu nak dia saya tak tahu tangan lah. ya. Eh nah. uh, lembu ni datang besar. Kalau setakat kucing kita langgar tak apa lagi lembu ni jaga-jaga ya. Ramai-ramai nah. orang langgar anjing langgar langgar anjing yang mati kerana elak anjing ya. Elak kucing ya. Mati kan ya. Nah. Sebab tu, kaedah dia, kalau kita nampak ayam kat tengah-tengah, kita jangan elok. Kita gitu straight kat dia. Tentu dia lari. Sebab kan, eh? ha, tu nak cakap dia. Kalau anjing, ikut ayam, kita nak elok, tu pergi kanan. Dia pergi kanan juga. Dia pergi kiri, dia pergi kiri juga. Ha, jadi, kalau nampak ayam ke, ku, nampak kucing ke, ku, duduk tengah jalan, kita straight kat dia. InsyaAllah selamat. Sebab dia akan lari kat lain. Betul tak? Itu ha, ha, kaedah dia. Tapi, masa panik, dia kata apa dah. Oh, anjing, anjing. Kanan. Ko, kanan, anjing pun lari kot kanan juga. Paham lah, langgar hati. Macam-macam kan, eh? ha, kalau kita boleh control lah. Kan? Kalau kita boleh waras lagi masa tu. Ya? Tengok ayah mahustralik. So, langgar kat dia. Itu dia lagi. Ayah tak tunggu situ. Ha, dia lagi. Itu ha, kaedah orang ajar. Betul lah tu kan. Ha. Dalam main bola sepak pun begitu juga. Ha? Khairul Fahmi Cik Mat ajar. Ha? Keeper kan. Ha? Dia kata kalau nak tendang masuk gol. Dia kata tendang. Betul-betul kat tengah dia kata. Tendang kat tengah tentulah kiper akan melompat ke kanan atau ke kiri. Kan ya, nah? ha, masuk go Ya ter kaedah dia ada kaedah dia kan eh? okay, baik. Jadi yang kenanya kepada anak Adamlah ya. Marah tak marah ni sifat-sifat ini -sifat kena pada anak Adam. Ya, anak-anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Sesungguhnya nabi kita telah mengkhabarkan beberapa macam sifat orang yang marah itu. Ada yang lebih terpuji dan ada yang lebih keji. Sabdanya, jaga-jaga dan ingat-ingat Sesungguhnya setengah daripada anak adab itu. Lekah marah. Ia ni tabiatnya lekah panas berang. Di dalam hatinya. Bila datang kepadanya. Suatu sebab. Yang memberangkan. Dan lambat pula hilang. Berang dan panas hatinya itu. Ha, sebut dah tadi. ya Ada benda-benda yang menyebabkan kita cepat marah. Sebab tu kita elakkan daripada nak marah ni. Nabi dah ajar siap dah. Bila kita rasa nak marah. Jangan biarkan diri dalam keadaan nak marah tu. Cari jalan supaya jangan marah. Cari jalanlah lah. Dengar diri tu duduk. Dari eh, duduk baring ya ataupun buat kerja-kerja lain ya jangan duduk situ lagi jadi jadi bertambah-tambah marah ya sifat marah ni setiap orang ada dalam hati maka yang sebaik-baiknya orang yang terpuji iaitu orang yang lambat marah serta lekas sejuk marahnya dia ulang lagi maknanya orang yang lambat marah sejuk marah cepat baik marahnya kerana ia orang yang lekas dapat kebajikan dan kebaikan dengan sebab tenang hatinya itu itu tanda orang tu dapat kebaikan insya-Allah Subhanahu Allah bagi ketenangan kita nak hati kita ni biar sentiasa tenang kan, eh? ha, bila hati tenang kita boleh buat keputusan secara secara waras Kenapa? ketahuilah kamu dengan kamu ingat Allah hati kamu akan tenang ha, jadi orang yang cepat-cepat maruh ni rupanya hati tak tenang tengah ada masalah Dah, betul lah. Tengok masalah kita kat pejabat, masalah macam-macam benda, balik rumah anak buat salah sikit lah. Macam kita jokoh dah kan. Eh? Ha, tapi cuba kita relax, kat pejabat selesai semua kerja semua, balik boleh main dengan anak-anak apa semua sekali lah. Biasanya jadi marah-marah ni hati tak tenang tu. Macam-macam hal tu ada dalam kepala dia tu. Ya, Tengok fikir tu, fikir ni. Jadi bila anak buat salah sikit, marah. Bila isteri buat salah sikit, marah. Mungkin dia ada masalah. Banyak benda kan. Eh? Waktu ha, kita selesaikan kerja-kerja dulu ya Maknanya tenangkan hati kita dulu Semayang, sunat, apa semua sekali InsyaAllah lah nanti eh? ha, kita boleh buat putusan Kalau kita nak jerukah, nak marah pun Kita boleh kawal ya, Sebab hati kita tenang Tengah-tengah ha, kalut tu Nak kawal payah lah. Paniknya, nah? ha, ok baik. Ada orang yang lekah marah serta lambat hilang marahnya itu, Ialah sebusuk-busuk orang. Kerana tiada ada dalam keba datang kebajikan dan baik kepadanya selama marahnya itu ada. Ya, maknanya sebusuk-busuk kejahatan bila orang dalam keadaan marah. Kerana sepanjang dia marah itu tidak ada kebaikan kepada dia. Ya Sepanjang dia duduk marah itu tidak ada kebaikan. Ha. Hanya suka mendatangkan beberapa kejahatan Dan kemudaratan dan fitnah pula Biasa dalam keadaan marah Dia membawa kepada kejahatan-kejahatan yang lain Ya, Dia boleh bawa kepada fitnah dan sebagainya Ya, ha. Sebab tu bahayanya sifat-sifat marah Mungkin masa tu kita tak nak kawal Kita tak boleh nak kawal Tapi itulah masanya akan berlaku benda-benda yang tak elok Sama ada memudaratkan dan sebagainya ya. Dalam keadaan nak marah tu macam-macam ha. lah Ada handphone, lempar handphone putus, putu, Hancur, berkecah handphone Ya, ada kaki tu, sepak Sepak kaki meja ke lah ya, Sepak kursi, ya, nak marah sepak kursi Kursi tak ada rasa apa, kaki tu lah mengkoknya ya, Lepas tu seorang urut je lah. ya, nah. ha, Nak marah, lempah habis Pinggang mangkuk atas meja tu Lambat isteri masak sikit ke, tak sedap ke, mentah ke apa ke Nak marah, lempah habis Pinggang-pinggang mangkuk kan, nasi nasi dibuang buang habis ha, Lepas tu mudarat pula kalau tu Lepas tu nak kena angkat balik Nak kena ha, pecah, nak kena ganti Lepas ya, tu tapi benda tu banyak berlaku. Banyak berlaku dan kadang-kadang kita dia nak, tak leh nak kawal. Ya, istighfar banyak-banyak, minta doa dalam hati supaya Allah SWT taala ya, bagi kepada kita kekuatan untuk kita menghadapi sesuatu musibah, ya, sesuatu masalah. Kita kena ingat ini ujian, ini satu ujian, ujian datang dunia baru. Baru kecil baru ujian ni takkan kita tak leh nak sabar dah. Ya tak? Akhirat nanti ujian lagi banyak, berat lagi ujian Allah. Atas dunia tak sabar dah. Yana Sedih ke, sakit ke, susah ke Atas dunia, sekejap ya Yang mana atas dunia ni, dia tidak akan berpanjang kan? Susah tu, Allah dah sebut dah kan Inna ma'al usri yusrah Sesungguhnya bersama susah itu ada kesenangan Dua kali Allah sebut kan Inna ma'al usri yusrah, sesungguhnya susah itu ada senang Sampai masa senang lah Cuma lambat dengan cepat je lah Sabar je lah, Allah nak uji masing-masing Tak sama, ada Allah uji lambat Dia punya musibah dia ada Allah puji musibah dah lama ada Allah bagi musibah sesorang tu cepat baik ya nah? ha, jadi sampai masa akan bertemu juga dengan dengan ketenangan dengan kebahagiaan itu insyaallah ha jadi kita kena banyak sabar jangan banyak ada ha, ikut perasaan sangat ha, ni kadang-kadang bukan lah. orang nampak gaji masjid surau pun balik-balik rumah panah baran orangnya kan ya, nah? ha, tak nak tahu tanya isteri tanya anak-anak lah kan ya, apa gaji buat ibadat sembahyang tak tinggal lekuk dari-dari tapi kat rumah oh macam apa kan ya, tanya isteri tanya anak-anak tahu kan ya, kalau kat luar dengan kawan-kawan baik sangat cakap lembut-lembut tapi dengan anak-anak kasar ha, jadi semua tu benda tu kita kena muhasabah balik check balik kenapa kita jadi macam tu kan ya, okey baik kata nabi khairukum li ahli wa anakhairukum li ahli. Ya, buat baiklah pada keluarga kamu. Dan aku paling baik dengan keluarga aku, kata Nabi. Paling baik Nabi. Nabi ni marah tak marah. Tak pernah marah orang. Dalam bak-bak dunia, Nabi tak pernah marah. Dalam bak menyakitkan hati dia, Nabi tak pernah marah. Nabi panas barang. Ya. Nabi merah padang muka dia. Bila orang langgar perintah Allah. Itu je. Ya, bila orang langgar perintah Allah, Nabi cukup marah. Suatu hari Nabi nampak seorang budak pakai gantai ada ya, rantai pula pakai rantai nabi pergi dekat dia de, nabi tarik terus nabi lempar, merah padam muka nabi marah nabi tapi suatu hari nabi balik rumah isteri dia ya lepas tu ada khadam bawa mari makanan hantaran daripada isteri seorang lagi yang isteri ni jelas marah kat nabi ya sebab apa sebab terima makanan daripada madu dia dia tolak makanan tu jatuh ya depan depan nabi dia tolak makanan depan khadam ada di tangan khadam tu dia tolak tu sampai jatuh kat situ Nabi tak marah kat isteri dia. Ya? Nabi tak marah. Oh kalau kita penampar dah. Ya, nah? ha. Nabi tak marah. Nabi kata, Aisyah, Aisyah. Tu. Ya? Kenapa kamu buat macam ni? Ya? Ha. Sekarang ni Nabi pun ambil kain, apa semua. Nabi cuci-cuci. Nabi tak marah. Ya? Nabi cuci-cuci. Lepas tu Nabi kata, Aisyah, kamu kena ganti mangkuk dia ni. Pecah. Makanan tu tak apalah. Haa, mangkuk ni kamu kena ganti semula. Ni mangkuk orang. Kamu dah pecahkan. Kamu kena ganti. Nabi tak marah. Haa, senyap macam tu. Nabi dakwah bilhal. Nabi dakwah cara begitu je. Isteri kita ni kalau marah-marah macam mana pun jangan kita marah balik. Senyap macam tu. Itu kan. kaedah. Nabi ajar macam tu. Haa, haa. Jadi, bila dah Nabi tak marah, keadaan reda balik lah. Kalau tu rasa menyesal, menyesal, menyesal, minta maaf lah. Haa, ni orang orang uh, buat salah dengan kita kita marah balik. Patut-patut kita boleh sabar dulu, biar dulu. Enggak ya, Jangan nak marah lawan dia balik. Lawan dia, ha uh, macam-macam jadilah. Ha uh, okay. Banyak lagi laki-laki ke Nabi yang tak marah ni. Banyak masa-masa Nabi tak marah. Ya, uh, satu hari Nabi dengan uh, Aisyah juga. Aisyah ni dia banyak riwayat hadithlah sebab dia lama dia, dia budak segedik, dia banyak hadis, hadis dengan dia, okey kan, eh? ya. Jadi suatu hari Aisyah ni uh, duduk marah kat nabi adalah marah kat nabi biasalah ya. Isteri nabi ni pun dia ada perangai juga kan Baik jadi Aisyah tu atau Abu Bakar pun ada sekali. Ya Abu Bakar pun ada. Dalam keadaan anak marah-marah dia tolak badan nabi sampai ke belakang. Dia tolak nabi. Ah Abu Bakar nak marahlah anak dia ni apa biadab sangat ni apa kurang ajar sangat dengan suami. Ya nak marah kat anak dia Rasulullah ta'ala ayah ayah ada macam ni ayah tak ada teruk lagi nak ceritanya Rasulullah ni seorang yang penyabar. Seorang yang tak cepat marah ya orang ha, buat apa pun dia tak isah Karena, tapi jangan lawan Islam jangan hina hukum Allah dan sebagainya kita hari ni hukum Allah orang hina tak rasa apa, tapi kalau orang hina keluarga kita, anak-anak kita, oh kita bukan main melentik, marah ya? ha, kita jaga sangat air muka kita air muka Allah kita tak jaga Karena hari ni orang hina Allah macam-macam orang hina Allah, orang kata macam-macam hari ni pelekeh, hukum dan sebagainya ya? jadi patuk-patuk kita marah pada orang tu ya, ha, baik Maka itulah yang hendak jaga baik-baik ya. Sabda Nabi SAW lagi wa inna minhum husnul qada husnul talab. Ah ha, habis dah habis bab-bab marah tu habis. Ya, okey baik. Wa minhum sayyul qada husnul talab. wa ya? minhum sya apa disebutul qada husnul talab wa tilka witilka hadis Nabi. Baik, jaga-jaga dan bahawasanya setengah-setengah daripada malaikat itu orang yang baik penyempurnaannya, lagi baik tuntutannya das tengah malaikat itu tidak baik penyempurnaannya lagi baik eh, nah, lagi baik tuntutannya maka ini dengan ini elok ya kan, eh? ha, memang masalah penyempurnaan itu sesuatu tugas pula ni ya sabda nabi SAW lagi anak-anak adam yang baik yang baik tuntutan ya yang baik tuntutan dan penyempurnaannya sesungguhnya tiap-tiap orang itu berjalan ia dengan tabiatnya ada tabiat yang baik dan ada tabiat yang tiada baik Ya manusia, pada dunia ini ada dua jenis. Ada hak perangai baik, ada perangai tak baik. Ya, ha, satu daripada tabiat yang baik itu, apabila ada hak orang dalam tangan sendiri, maka dengan elok memulangkannya ya, dan menyempurnakannya seperti jika berhutang dengan baik-baik jua membayar iaitu dahulu daripada cukup janji atau apakala sempurna janji. Dan jika ada amanah orang di dalam tangan sendiri maka dengan tiada berpayah-payah memulangkannya. Manakala masa sahaja tuannya berkehendak ha, dengan serta-merta dipulangkannya. Dan jikala meminjam hak orang, maka dipulangkan dengan segeranya. Apakala sudah sempurna dan lepas daripada menggunakannya dan sebagainya. Maka dinamakan orang ini baik penyempurnaannya. Ha, dalam dunia ini, kita akan bertemu dengan dua jenis orang. Ha, jenis perangai baik, ha, jenis perangai tak baik. Ha, perangai baik ini dalam bak ini dalam bag penyempurnaan, sesuatu amanah. Itu maknanya. Ya? Ha, ada orang yang bila dia pinjam barang orang, dia pinjam macam tu, dia hantar macam itu lah. Malah lebih baik daripada itu lagi kadang-kadang. Ya, nah? ha, ada jenis orang. Tapi ada jenis orang yang jenis. Dia pinjam barang-barang. Dia ulangkan barang-barang. Sambil lewa gitu je. Ya? Ha, Jadi perangai ni perangai tak elok. Jadi perangai yang pertama ni kata Nabi. Baik orang ni. jenis baik penyempurnaannya. Bila dia berhutang contohnya. Dia bayar sampai masa. Patut sampai masa. Tapi dia bayar awal lagi. Ya, nah? Malah kadang ada bagi lebih lagi. Ya? Oh, dengan ucapan terima kasihnya apalah. Ini ha, orang paling baik kalau dalam bak butang, dalam bak pinjam barang orang pun macam tu juga, dalam buat apa pun, buat dalam keadaan sempurna, ya dalam keadaan baik ha, jadi kita orang Islam ni, kita kena jaga image kita, kita kena jaga status kita sebagai orang Islam jangan sampai orang kata, wah oh, apa orang Islam ya ni ha, bukan boleh percaya orang Islam ni ya ha, sampai orang kata gitu, berat lah ha, kita ni biar, biar orang nampak image Islam tu, nampak kalau orang sebut orang oh, Islam, orang percaya orang kata orang bagus, orang kata orang baik Ya, tapi hari ni dah jadi ya, terbalik dah kan ya boleh sebut Islam orang kata Muslim Islam pun tak boleh percaya Haji pun tak boleh percaya <tuh>, ya? Haji tu pun tak boleh percaya juga kan ya? ha, jadi kalau sampai gitu beratlah ya naudzubillah baik itu kata nabi mula-mula ni jadi orang yang ada amanah orang pada dia orang bagi amanah ke apa ke dia pulangkan balik secara sempurna ya, dalam keadaan tidak menjejaskan hak orang dan sebagainya Ha, ini golongan yang pertama, golongan yang baik kata Nabi ya. Dan satu daripada tabiat yang terpuji itu Apabila ada hak diberi sendiri Dalam tangan orang dipinta dan dituntut dengan lemah-lembut ha, Seperti seseorang telah berhutang padamu Kemudian tak-tak kala cukup masa membayarnya Maka engkau tuntut dan menunggunya dengan baik-baik ya, Nah, ha, Maknanya bila orang berhutang dengan kamu Kamu tunggu dalam keadaan baik Sama ada kamu bagi hutang, sama ada kamu berhutang Dua-dua dalam keadaan baik yang bagi hutang pun, dia tidak paksa orang sangat. Dia hidup dalam keadaan tenang, dia tunggu orang bayar. Orang tak bayar, sampai masa orang tak bayar, eh, dia tak, remind je lah, peringat je lah. Tapi kalau orang tak nak bayar juga, dia biasa, dia senyap sudah. Sebab bagi dia, setiap hari, setiap detik daripada mula orang janji itu nak bayar, sampailah, sampai bila-bila, setiap masa tu dia dapat pahala. Eh, dia sentiasa tenang. Eh, dia tidak nak, nak sebarkan cerita ni pada orang dan sebagainya. Ya, ada setengah orang, dia berlagak bila-bila pergi -pagi pinjam kat orang. Bila orang tak bayar, dia cerita kat orang tu, cerita kat orang ni. Hmm, tu kau boleh percaya tu. Buntang duit aku tak bayar-bayar. Kan, eh? ha, tak payah cerita lah. Kita dah bagi. Memang lah kita ni perik hati kita sedih. Hati kita kita nak guna. Tapi apa masa dia tak bagi. Kita masa kita bagi kat dia dulu, kita memang tengah lapang sikit masa tu. Duit pun tak guna. Jadi kita bagi kat dia. Dengan harapan dia kata dua minggu tu nak, nak bayar. Tiga minggu nak bayar. Sampai masa dia tak bayar. Kita memang Terdesaklah kita. Ha, tak apalah itu ujian Allah pada kita. ya ha, Saya diajar dulu guru saya dulu. Dia kata, kalau boleh hutang orang dengan kamu. Ya? Ha, hutang orang dengan kamu, kamu lupakan. Tapi hutang kamu dengan orang, kamu ingat setiap masa. Ha, dah. Bolehkah agak-agak? Setakat RM10 boleh. Kena RM100,000 boleh lupa. Ya? RM1,000 boleh lupa dah. Ha, maknanya hutang orang dengan kita, kita buat-buat tak risau. Buat tak ingat. Sampai masa masalah kata, Haji? Saya datang ni nak bayar hutang. Hutang bila pula kan ya? Hutang bila. Eh tak ingat ke saya hutang dulu masa tengah jalan dulu kan saya ada masalah sikit masa tu saya tak ada tak, tak tak bawa duit. Saya minta dengan Haji aje bagi 200 saja lah tak ingat ingat dah 200 dah. Eh? Oh 200, 200 ke? Ke? ya ke? Ke silap aku ya? Betul 200 kata ya, kan nah? ha, tak apalah saya ambil 180 dah. Ya? Nah? Eh apa pula orang makin lama makin lebih. Eh, taklah saya takut salah kamu ke apa ke kan ya. Nah? 200 saya ambil 180 lah. RM20 ni kamu ambil lah buat guna anak-anak kamu. Ah, itu orang paling baik. Tak ya, dak? Ah ha, terbaliklah. Sepatutnya orang kata dah lambat bayar. Eh dah lambat bayar kamu ni patut naik 200 setengah dah ni. Ya kan? Nah? Ha, Benar tak kita biasa buat macam tu buat-buat ya? macam tu, maknanya kalau orang datang jumpa kita nak bayar hutang kita, kita dah tak ingat dah lama sangat dah, ha? kita kata tak apalah ambillah ke anak-anak kamu buat belanja ya, nah? ataupun ambil separuh je ya, nah? uh... ya, kalau boleh macam tu maknanya kita ni Allah bagilah kelebihan tu tu tanda Allah bagi kelebihan ya, ni setiap malam tu, ingat je, setiap tulis catik gini. Oh ni orang ni, ni, orang ni, ni orang ni. Ni tak bayar lagi ni, tak bayar lagi ni, ni tak bayar lagi. Ha, Lain lah kalau kita orang bisnes. Orang bisnes kena kira. Orang bisnes tak kira yang tu, bankrupt lah kan. Eh? Ha, Jadi ni orang bisnes ni dia kena kira. Ha, ni orang ni tak bayar lagi, ni supplier ni tak bayar lagi. Ni orang ni tak bayar lagi yang ha, kena kira tu. Tapi kalau orang biasa macam kita ni ada masa-masa orang minta duit nak guna untuk anak sekolah ke apa ke. Lebih kurang kita bagi setakat mana kita mampu sudah lah. Agak-agak kadar yang kita tidak akan mengeluh bila orang tak bayar. Ya, pak tu saya sendiri kadang-kadang kalau orang minta, orang minta setakat mana kita mampu je. Kadang-kadang ustaz pinjam duit 500, 100 ada. Kan, <laughs> 100 ada. Bagi 100. Sebab bagi kita 100 tu mungkin tak terdesak sangat. Tapi kalau bagi 500, ai hey, kalau orang tak bayar rasa berat 500 tu. Nah, tak nah, jadi, mungkin masa tu kita rasa bagi 100 lebih tenang hati kita bagi 100. Orang lain tak leh nak paksa kita kita nak bagi berapa pun. Jangan nah, gadang-gadang. Oh, 100 je. 100 tak ayah ada. Ha tak ayah tak ayah. Setengah orang dia minta 500, kita bagi 100, dia marah kat kita. Oh lah, 100 tak payah lah dia tu. Nah, nah, jenis orang macam ni jangan bagi lah, ya. sombong. Lepas tu, dia ambil 100 dulu, 400 lagi minta dengan orang lain. Nah, tak, dia 500 berat lah, 400 lagi kurang. Tapi perangai je ni, sombong, bodoh, sombong ni. Ya tak, bagi 100 tak nak. Allah, 500 tak boleh bagi, 100 bagi. Dia ya, kata-kata, dah ada 100 nak macam mana? Setengah orang tu dia ada duit, tapi dia tahu dah orang jenis dia orang tak bayar. Kalau aku minta lima ratus janji nak bayar dua minggu lagi pun tahu dah perangai dia ni tak bayar lah. Benar ya? tak kita ada orang datang, dia kata, jih pinjam duit saya bagi ni. Post data check ni. <laughs> saya bagi check ni, saya tulis tarikh dua bulan lagi. Kan, eh? Atau tarikh bulan minggu depan. Dia kata dah perangai dia ni memang menipu ni, memang tak bayar. Ha, aku yang perlu ni pun tak bayar dah. Kan, eh? ha, tapi kita kata, tak apalah, lah sekatus. Dia minta lima ratus, dia bagi sekatus. Sebab bagi kita, kalau dia tak bayar pun, ikut dia lah. ya? Kan, eh? Ha, kita tak kisah. Kita tak bagi langsung. Tak bolehlah kita ada. Kita bagi sikit. Kita tak bagi nak bagi semua sekali. Takut juga. Takut nanti. Ya, nanti dia tak bayar. Kita ungkit balik. Kita marah kat dia. Akhirnya kita ya, tak dapatlah pahala tu. Ha, gitu. Jadi pandai-pandai buat pertimbangan. Pandai-pandai. Ya, lah. Bukan Bukan kata mesti kena bagi apa dia nak. No, kita tengok orang. Kita tahu dah lepas-lepas dah tak bayar. Ya, ni janji bukan main nak bayar ni, nak bayar ni. Saya bayar minggu depan. Saya bayar. Dapat gaji saya bayar. Hmm. Ha, ya lah. memang tahu dah perangai dia macam tu, tak bayar lama-lama dah pun tak bayar ya, bagi setakat benar kita boleh bagi lepas tu, kita boleh pejam mata elok tidur lainnya, no. tak ada nak mikir-mikir macam benda tu dia mari bayar, Alhamdulillah tak bayar, hmm, ikut dia lah Alhamdulillah juga untuk kita di akhirat ya, nah? ha. tapi tentunya ya kalau orang yang ada sifat kesempurnaan dalam diri dia baik dia berhutang ke, baik dia memberi hutang ke, kalau dia berhutang dia bayar on time ataupun sebelum tu, ataupun bayar lebih, itu ha, orang yang sempurna ya orang yang sempurna perangai ya, dalam bab ni orang yang memberi hutang pun begitu juga maknanya dia cuba lupakan ya lupakan dan kadang-kadang dia bagi lebih lagi pada orang tu sebab apa sebab dia tahu orang tu kalau dah berhutang tentu berhajatnya nampak ya, Masa dia bayar bayar kat kita RM200 tu Kita tahu dah dia bagi RM200 ni sebab apa? Sebab atas dasar kerana dia dah berjanjikan kita Kita tahu dia ada masalah Dia pun yang nak, nak makan juga, nak belanja juga tak Takpelah ambil lebih dulu RM200 RM50 ni ambil, ambil belanja Ni hadiah aku pada kamu Sebab kamu jujur Sebab kamu bagus perangai ya, tak? Oh. Kalau boleh dua-dua perangai macam tu Cantik lah eh? ha. Nabi dah ajar tu Nabi dah ajar perangai baik perangai ni ha. Di samping kita buat ibadat Ibadat suku Ibadat kita dengan Allah Ibadat ni kita dengan Allah bagus dah dah bangun malam sembang baca Quran bagus sangat tapi dengan orang dengan orang kasar gitu kan, eh? dengan orang tak ada timba rasa tak ada tolak asu ha, Ini perangai yang tak bagus sekiranya ia minta tangguh ha ini kalau ada orang minta tangguh dia berhutang kat kita kan ya eh? ha, disebut ni dalam bab duitlah dalam bab berhutang sebab apa sebab dalam bab ni lah biasa orang, -orang pengair uduh ni pengair gaduh dalam bab duit itulah masa nak dulu lembut lembuk gusi pada lidah kan eh? masa nak tapi bila masa nak bayar Ha, kita, dia lari-lari dengan kita lah Telefon tak angkat lah Lepas tu siap kata ke orang lagi Cerita ke orang tu cerita ke orang tu lagi ha, Dalam bak duit ni jaga-jaga ya, nah? Dalam bak bagi hutang Hutang ni dalam Islam Ni kordu hasan Bagi pinjaman ni Kordu hasan dia bagi hutang ke orang dulu Sekejap Dengan tujuan untuk melepaskan kesusahan orang tu Dimuliakan ya, Hukum dia harus Kita pergi minta hutang dengan orang pun harus Tapi boleh jadi haram Kalau niat tak nak bayar ya, nah? ha, Okey baik Sekiranya dia minta tangguh. kata. Kalau orang tu main, dia kata saya berjanji dengan anak bayar dengan awak ni bulan ni ni. Tapi minta tangguh sikit lagi lah. Ya, nah? ha, maka engkau beri tangguh kat dia. Kalau kita tak rasa apa-apa, kita minta tangguh. Kita bagi tangguh. Atau kita kata... Allah lah. Kamu nak tangguh lagi. ya? Dua kali tangguh dia ni, gini lah bagi separuh dulu kat aku. Boleh tak? Ataupun bagi sikit lah. Aku nak guna juga ni. Terdesak ni. Dia kata tak apalah. Pinjam berapa pun ni? Seribu. Saya bagi dua ratus dulu jangan Boleh Ah Boleh lah. Tak isah lah. Baki lagi lapan ratus. Lapan ratus tiga minggu lagi lah. Okey tak apa. Bagi-bagi. Oh bang, tangguh lagi mana? Tak ada. Tak ada bulat. Bagilah seratus lagi lah. Kita pun atur untuk dia. kan ya? Dan tentunya bagi kita dapat pahala kita memberi tangguh pada orang kan, ha? memberi tangguh. Ha, baik. sebab tu saya kata tadi kita nak bagi hutang, kita bagi sekadar yang kita ada kecuali kita ni, kecuali kita ni orang yang kuat jiwa, tu lain lah kita bagi perhabis pun tak apa, kita tak tak, tak tak ungkit balik, tapi kalau kita jenis orang yang kita pun nak guna juga, bagi sikit sekadar kita ada, ya, dia orang minta seribu kita bagi sekadar pun tak apa lah, sekurang kita dah meringankan beban sebab Nabi SAW tak pernah menghampakan harapan orang, orang datang jumpa dia, dia tak pernah hampakan harapan Orang datang, kalau minta sesuatu, apa yang ada, setakat mana Nabi boleh bagi? Nabi bagi. Ha, jangan kita halau dia balik gitu je. Ya, nah? ha, Paling tidak, dia main minta duit, tak ada apa? Minta maaf duit tak ada ni. Pisang ada kat lapu, ambil pisang lagi kat dia. Jadi, ya, nah? ha, sekurang-kurangnya dia balik, dia boleh makan pisang dengan anak-anak dia. Jadi, tengok ya, nah? tak? Ha, ataupun habis ikhtiar dah, tak boleh apa dah. Makanan tak ada, duit tak ada. Dia minta juga kat kita. lah saya tak ada dah, tak ada sangat dah ni. Gini, saya telefon kawan saya, kamu pergi jumpa dia. Ya, ha, pinjar atas nama saya, tapi saya boleh bagi banyak ni lah, kawan saya tu pun bukan ada duit sangat, ha, kalau pergi jumpa dia, Tak takpe saya jadi nominik apa, jadi apa, grantor, ha, jadi grantor, ha, grantor ni tak sakit biasanya, <laughs> grantor ni tak kena je, tapi tak lah maknanya kita dah tolong bagi bagi luang kat dia, bagi peluang kat dia, kan eh, ha, takat mana kita sanggup lah, ya, ha, kita bergaduh dengan kawan kita pun, kan eh, Karena kawan tu tak bayar, tapi kitalah bayar Dan kita jadi grantor, Biasalah tu. kan eh? ha. Atau pun nampak padamu tidak terbayarnya semua. Ha? kalau kamu nampak dia tak boleh bayar, maka kamu minta setengah. Ha Itu dah ada tu kan eh? Tak boleh minta oh, nampak gaya tak boleh bayar ni, minta sikit dah kan eh? Bayarlah sikit dulu kan eh? Kalau kamu tangguh-tangguh macam ni, kamu pun tertekan juga, aku pun tertekan juga. Setakan sikit tak ada. Bayarlah sikit kan eh? ha? dan kamu setekahkan yang setengahlah. Ni teruk lagi. Ha, ha? dah lapak tak boleh bayar 1000, bayar lima 500 lah. Lepas tu lima raja hutang aku sedekah kamu. Oh tu hebat lah kan eh. Orang uh, macam tu lah, kan eh. Ha, tapi ada orang buat gitu, Ada kan eh? Ada orang bila orang main nak bayar hutang dia. Eh hutang bila ni aku tak ingat. Aku takut lah nak ambil. Takut kau salah orang ke apa kau. Ya ginilah kau ambil lah semua guna lah. Kalau kau tak nak ke letak lah mana-mana. Eh? Uh, sampai gitu hebat kan eh. Uh, betul kata orang, orang hutangkan kita. Kita jangan ingat. Kalau boleh buat tak boleh. Eh? Buat tugas kita macam biasa. Kan eh. Haa. Uh. Dan seperti engkau beri pinjam apa-apa barang, apa-apa pada orang akan alat perkakas dalam bak duit tadi. Ini sekarang dalam bak pinjaman barang-barang pula. Ya? Atau apa-apa yang punya kamu, apa-apa kepunyaan kamu, milik kamu. ya. Tiba-tiba masa kamu berkendak, maka engkau pintar padanya dengan baik-baik. Ha. Tadi dalam bak orang bagi hutang. Dia sendiri pun, orang yang berhutang tadi Dia sendiri pun kena perangai baik, kena sempurnakan Janji dan sebagainya Bagi kita yang bagi pinjam pada orang pun Kita kena perangai baik juga Di mana kita bila kita nak ambil barang tu, pergi ambil dengan cara yang baik ya? Jangan pergi dalam keadaan Sombong, pergi dalam keadaan Nak tunjuk kita ni hebat dan sebagainya Ya. Ha. ni ampun, kau ni tak hantar-hantar barang kau ni apa jenis orang eh? oh, tu. bahasa kasarnya kan, eh? ha. apa jenis orang, eh? pinjam barang tak kerti nak hantar masa nak dulu bukan main baik lidahnya cakap baik baru. janji nak bayar, dah jenis hantar, tak hantar-hantar tengok dah rosak apa semua, macam ha. tu kan eh? ha. patut-patut masa tu, ujian pada kita adalah, dah kita bagi tu kat dia dah dia buat salah, dia tanggung lah. kan, eh? ha. kita ni bila dah ada rezeki kita boleh bagi pada orang Ha, jadi jangan kita sombong pula kan, eh? kata Nabi, pergi jumpa dia minta cara baik nak, nak minta balik duit, ke, nak minta balik barang ke, apa, ikutlah, tidak ditunjukkan keras dan sombong dan sebagainya ha, tak boleh belakok, belakang eh? tengok Islam, dia ajar dia. sebab dia tahu dah, ada orang dalam hubungan dengan Allah cantik, elok, tapi dengan manusia kasar, nah, dengan manusia kasar ya yeah. nampak ke tu dekat Allah Rabbi kan ya eh? nampak ke lekuk dari-dari tu nampak ke buat umrah nampak buat haji tu dekat Allah kan, eh? tapi kalau adil dengan orang cara berurusan dengan orang tak jaga hablum Allah cantik hablum nas out ya nah naudzubillah tu nabi aja hadis-hadis begini nabi kata inilah yang akan berlaku dia antara nabi wafat sampailah kiamat akan berlaku golongan-golongan macam ni jadi ya, yang kita faham daripada yang Nabi sebut tadi maknanya kita ni kena perangai elok dengan semua orang baik kita yang berhutang baik kita yang beri hutang baik kita yang pinjam barang orang baik kita yang memberi pinjam ya, kepada orang lain dua-dua tu kena kena jaga. Ha, jadi akhlak yang mulia ni budi pekerti yang mulia inilah ya dikatakan husnul khuluq. Husnul khuluq ni maknanya perangai yang uh, husnu ni baik, khuluq ni kejadian ya, sesuai dengan kejadian kita manusia ni kejadian manusia ni Allah suruh kita ni sebaik-baik kejadian ni perangai kita pun biar sebaik-baiklah ya okey baik masalah anak adam yang hodoh penyempurna ambil golongan yang kedua yang hodoh penyempurnaan yang perangai yang hodoh ni ya bagus tuntut tanya ...sebetulnya ada juga orang yang bersifat apabila ada hak orang di dalam tangannya, susah ia memulangkannya. Ada jenis orang ni. Eh, dia ambil hak orang, bila nak pulang balik, payah. Kan, eh? Sekiranya hak orang di dalam tangan berhutang, di tangan-tangannya berhutang, maka selalu-selalu ditangguhkan. Eh? Sebut dah. Eh? Atau di marahnya, Tuan Hak itu meminta haknya. Ada pasal-pasal, Tuan dia mari nak minta, jadi rokok kawan tu pula. Kan, eh? Kawan ni kata, eh aku pula salah pula. Patut dialah, aku patut akulah marah kat dia. Dia pula marah kat aku. Kan ha, ada dak berlaku? Ada kan Ada kan eh? Ada, kan, eh? ada orang kata kita pula jadi macam nak minta. Kita pula jadi salah. Kita pula jadi salah. Padahal kita nak minta tu duit kita. Padahal kita nak minta tu barang kita. Tapi dah hodoh perangai orang tu. Dah huduh perangai dia dia gerokah kita balik. Ha dia kata ampolah kau ni tak sabar-sabar. Eh memanglah tak sabar kau janji dua tahun lepas nak bayar. <laughs> tak sabar sungguhlah. Tapi dia kata kat kita, "Joni orang tak sabar, tak boleh tolong oranglah apalah kan." Berlagak sombonglah mentang-mentang ada duit bagi kau orang minta balik. Ha <laughs> Iyalah memang kita minta dah kamu janji nak bayar. Lainlah kau minta sedekah dulu lainlah kan eh. Ha? Ha. Masa nak juga orang janji bukan main kan ya, ha? ha, tu. Bado kita kalau ramai janji macam mana? tak eh, janjilah tak apa tak apa. ambil ambil ambil dulu. Kalau kamu rasa nak bayar-bayar, tak nak bayar nak macam mana? Aku terima aja tapi kalau kamu janji lebih-lebih gini saya membimbang kok. Takut nanti kamu berdosa kerana mungkir janji. Aku pula jadi nak marah kamu sebab apa? Sebab kamu janji nak bayar tak bayar. Ya, nah? ha, jadi kita buat lebih kurang aja. Ya. Buat lebih kurang. Jadi nak pergi kita dah belajar macam ni, hati kita sentiasa tenang. Tak? Nah, ni mau nak semayah, mau nak semayah, pun. eh bila nak bayar ni duit aku ni? lagi semayah, duduk sebelah dia pula tak kosong lah semayah memang tak kosong, memang tak kosong lagi semayah tak kosong lah jadi ni ustaz pula bagi pinjah kau kalau ustaz pula tak sabar, juga mengajar Allah, mari dah dia ni, nak bayar duit aku bila ni pernah berlaku Tok Kenali Tok Kenali Tok Kenali, tuan anda kenal lah kan Tok Kenali tu, Tok Wali di semayah Jumaat, di semayah semula Semaya Jumaat sudah semaya, semaya semula. Orang tanya dia, "Tok, tok kenapa tok semaya semula? Semaya Zuhur semula." Dia kata, "Ni aku nak bagi tahu dah pada aku untuk aku je untuk orang lain tak." Ha, orang lain semaya tadi sah dah. Cuma aku entah berapa tak apa yakin semaya tadi sebab tok khatib tadi dia naik baca khutbah tadi. Ya. Yeah? Dalam hati dia Ya, dalam hati dia, sebab sebelum naik macam kota tadi dia ada urusan jual beli buah kelapa dengan ada seorang sahabat tu ya, ada jual beli buah kelapa, tapi orang tu tak bayar lagi sebab tak bawa duit, ambil buah kelapa tapi tak tak bayar lagi, jadi khatib ni ya, yang jual buah kelapa tadi tak ambil duit tadi, dia naik atas mimbah dia kata apa? dia kata agak-agak eh, orang ni nak bayar ke dah duit aku ni, agak-agak lepas jumaat ni janji nak bayar, dia bayar dah duit aku ni Ha, jadi terlintah dalam hati dia gitu. Tok Nali ni Allah bagi hijab, Allah buka hijab kat dia. Dia boleh dengar katib tu terlintah dalam hati dia apa dia. Dia kata semayah tu tak sah. Ya? Bagi dia lah katubah tu tak sah. Jadi dia semayah Zahur semula. Ha, kita jangan buat basah. Kan, eh? Kita bukan tahap Tok Nali. Jangan duduk semayah semayah dengan Tok Iman, lepas tu pergi semayah semula. Apa Tok Iman tu duk ingat benda lain? Kita tahu ke mana kan? Eh? Kita tak tahu tu Iman dalam hati dia macam mana kan? Eh? Tapi Tok Nali ni Allah buka hijab dia dia, dia boleh tahu yana ajat ha, tu. Bab tu bahaya juga kita ada jumpa tok guru alim ulama ni kadang-kadang kita -kadang jaga-jaga. Sebab apa? Sebab mereka ni kadang-kadang dia dia boleh nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Ittaqu firasat al fa innahu fir yang zuru Dia melihat dengan pandangan Allah. Ya. Okey baik sikit lagi dah sekiranya hak orang di dalam tangannya berhutang maka selalu ditangguh atau dimarahnya tuan hak itu minta haknya dan jika sekiranya alat sekiranya alat-alat perkakas atau lain-lain daripada hak orang dipinjamnya selalu berkeras-keras ia dengan tuannya ha, baru dipulang bila tuan marah baru pulang pinjam duit pinjam barang orang dia berkeras ya eh. bila, bila tuan dia mai kasar marah dengan dia baru dia pulang kalau ha, tidak dah tidak di situ. Tak hantar-hantar. Ya? Maka dinamakan orang ini tidak baik penyempurnaannya. Tetapi jika ada haknya dalam tangan orang, tidak dituntuknya dengan keras pula. Ha, dan seterusnya bagi kita, ya? kalau kita ada barang-barang kita dengan orang lain, kita dituntuk tapi tidaklah secara kes, keras. Maka dua tabiat ini dengan yang nya Yang ini, ha, sudah eloknya jadinya Kerana sama berlawan, maka bertemu baik Dengan tidak baik, sudah jadi sama Timbangannya, ya. habislah Jadi apa lagi ni? masa dua keadaan tu Dua, eh, mampu tadi yang kita sebut tadi Bak marah, lepas tu dalam bak perangai elok Ini hadis Nabi panjang, ada lagi tak habis lagi ni. InsyaAllah, pada ini kita sambung lagi ya ha, Hadis Nabi berkaitan dengan perkara-perkara berlaku Daripada mula, sampailah eh, Hari kiamat Ha, jadi secara kesimpulannya sifat marah tadi kita dah belajar tadi ada yang jenis ya eh, golongan yang pertama tadi yang, yang cepat marah cepat baik cepat teduh ada yang lambat marah lambat eh, yang lambat marah cepat baik tak ya ha, ada yang cepat marah lambat baik pun ada Itu ha, tu aku pun kata eloklah ya tapi kalau lambat marah, cepat cepat marah cepat baik tu okey lagi lah. tapi yang terbaiknya kata nabi lambat marah cepat baik Itu ha, tu perangai kan ya dan seterusnya, ya, uh, berkenaan dengan elok perangai, maknanya dalam bahagian penyempurnaan sesuatu, ya, janji kita sesuatu, barang yang kita pinjam dan sebagainya, baik orang yang memberi pinjam, baik orang yang meminjam, dua-dua ya, kena jaga perangai, jangan berkasar. Ya, ah kalau kita dah berjanji, tunaikan janji. Kalau kita dah cakap apa-apa pun, cakaplah dengan cara yang cara yang baik supaya hidup kita ini bukan setakat hubungan dengan Allah kita jaga, tapi hubungan dengan manusia pun kita jaga. Ya, ya? insya-Allah hidup kita berkat, hidup kita sentiasa ditambahi rahmat daripada Allah Subhanahuwataala. Wallahu ala. Ya, sepatutnya pagi ni saya tak pagi ni. Ya, nak balik Kelantan tapi saya tukar adik saya balik kampung, saya tak balik. Nah ha, Nak balik antara saya berbalik Mekah. Lepas tu saya janji dengan uh, tu tadi, kata saya tak dapat datang. Saya datang telefon semalam, ada pengganti ke? Dia kata pengganti tak ada, ha, tak apa saya datang. <laughs> Kena, kalau ada pengganti, saya tak pagi dah pagi ni. Kena, uh, tak ada pengganti, tak apalah saya datang. Ya, ha, Sekejap lagi nak hantar Mak balik kampung ni. Uh, Musi Raji kan, last kali balik Mekah. Hmm. Okey. Um, ada soalan? ada ya? Eh? Tanya? Tak ada. Uh, tak ada lah, agak, agak tak ada lah lewat. Itu je setengah. Ya, jadi kata ada insyaallah tersambung dua, dua minggu lagi eh 2 minggu lagi sebulan lagi aku laqal hadza ya. astaghfirullah alazim warahmatullahi taala wabarakatuh auzubillahi minash shaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi allahumma faqna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una allahumma ij'alna minan najihin wal faizi minal ulama'is solihin wa minal mustaghfirin wa minal mustaghfir walhamdulillahi